ون کو دو مولانا مبتی توسی بخمت سید دو درہ تفسیر قرآن دا بیس نمبر کے ست چپ محلہ بلرخیل مرغوظ کی فو چوبیس آل تاو پو پچیس آل دوازارات کی شعر تدید ملائی دو پتہ ساتھ ای سنت کے ست این دکان نمبر تئیس حبدالرحمن بلازان از دی مینچو جنگیرار اور سوابی پروپرائیٹر انوارشیر توہیدی موبائل نمبر زیرو څه وی چې ټولم مزګه یو سړی خو بدنیان یو نک 10 نکتب نه په خالي نه ډیر کم خلک وای چې نکتب نه او پاتي چې ودونه کینن وسین وسان غني زامنه خو یې کنه نه چې پلار خو به یې کنه نو ار بس سوک پلارې سوک نه کیننه چې کم قبر تزين بس حاضر ناظر کیږي با ګوري با خبريږي با او سوي متل کیږي با دا عجيبات دي او دا عارف شبد دي ته څه وما جاالنا او نهګر ځلي منګهقبله غا چې اوس یته باېبانندې مګر دی دپاره لنا ل چې ظاییر کوو منګغا چا لارا را چې طبیدارري کوې د پېغمبر دغا چانا چې اړږي پ خپلو پودو باند ان کا نته او بشاکان شان داو داو اصل دا چې دا حکم کوم ان اصل داصلې یر دشان شان کا دا حکم کوم د تهویل د طببې کا نه تو ډ کانت ل راهده او کمم ډیر ګران اللهل لنا مګر پکهسانو باندې چې توفی کو ورکړو كان الله سوال جواب چې ټول اتفاقیت ور سره کو وي د مؤمنانو منزنه خلل التبا برباد شو الله وا ما كان الله نه چ برباد کی ایمانکم عمل نستاسو اسو صلاتکم منځن نستاسو یا ایمانکم بالقبلۃ الاولی پا اوله قبلت تاسوکم ایمان او غیدلام نه برباد کړي منځونه دلام نه دی برباد کړي ان الله بشکللا په خال کو باندې لارو په مې رب رحیم همیشه مې ربانی کون کې قد نارا شه خواغه واچو حکم د کابید راشی كله کې درست شي قاعده نراته کلو با وادس کې چې کمرای شي کابای خوخوله نو هغه حالت ابتدایي ده او دا حالت انتهایی ده او تقلب سوره عذاب او سوره نور کې براشي سوره عذاب 66 کې سوره نور 37 کې چې کولفد او مشققت چې دا څه تکلیف تکلیف سره ګوري نو ویلی صلی و سلام باندې قتل چې لوګون تکي دا حکم روستو شي قدنا راستا قلنو باوجھے کا تاکیق سر اوئینو مونگا آغا آڑا وال راڑا وال پتا کلیب سرادم آستا پتا رب دانس مان بانده نوی علیہ السلامی که دیشی ایمان راڑی او اوس لونته کې تایررو شلله ي فله نواللی یا نه کا حاضر دا چې ابړو منږ تع له قله داو قلی ته تا ظه چېخواه به کېطغې له ف سو اړه وه مختې خپل په طب دست د د حرابانې ګوره طربې ک کوي دانه چ دا کمم سونې را وړی دی او دا پیمانی او دا جممات لږ داس چې جوړ شوی دا جوړ شوې ب بعض جهاد ضرور د غې طرب ته. دا دادیادو په کار دا نن د د پيمانرل د داسه دا کو کوزارو جمعه تن په باز خلکو لړو لا وغانې خلک دادی يهودیو سازش ته دا خو دې ته اشاره راځي دا, دا پخوانو قال کچ راک مزونه کړی دی دا نه وز بالله غلط طرف ذکر کوي طرفو نانه چ خو ما خاطه داسه به یک نه و تداکېږي واه حيث ما کنتم او کم زای کیچې تاسو فولو هجوکم پاس اړه وي تاسو ما خو په طرف د دې باندې ګورا داۓ دوبارہ بیا ذکر کو چھلے علمون ان الحق تفریفی کیھا اللہ اکبر و ہا سم کنتم رشت ب کن بیا ملتنا ذکر کو بیا و ہا سم کنتم او کمزائیں کی تا نو ماڑا وے تا سو مفن فل حرام باندے اس گورا ذیم جواب تفصیلی او ترتیب سر دریم جواب دے و ان الذین او بے شک کسانو چه ورکلشوه دی آئیت کتاب لا یعلمون هم حاپوئی گی دی چه دا حکم دا بدلی دو د قبلی بلکل یا دا قرآن یا دا پیغمبر بلکل حق دی دا طرف آدر الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِنَّا مَا يَعْمَلُونَ نده اللہ تعالی غَافِلَ دا آغَسُنًا چه دی عمل کئی اللہ غَافِلَ نده اللہ والساء دا تائید د شیخم ده او تایید دمشایفو چه کل فت سرا کتلو زکا اللاوی تی خب کوئی دی مکاوا وَلَا اِنْ اَتَيْتَ الَّذِينَا تارنگید بل او تنبی نبی علیہ السلام ته هپا کې گما چې تواي گني دای به ایمان راړي زبو تلک تا خيږه قمه تا کتر هر نه پیش کې هر دلیل راړي زديده نه ماني ولا ان اتيت الذين کچره تراله آکه سانته چې ورکل شو دې ایت کتاب بکل آيتن هر قسمه دلیل ما تبيو قبله تک دای تابدارينه کې د چا قبله وا مشرقتا او د چار قبله مغرب قبل قبل او مغربتا ای یو یو طرف تک او بلبل طرف تک الله وې دې استاتابداري نه کوي یا قبله تک نه مراد او سې یو تی معنی کوي دا لنګي ابو منصور ماتوريدي رحمهم الله هغه معنی کوي هغه وې قبله تک ای دین کا ستر دین تابداري نه کوي و او نه ته به تابین تابداري کوم کې قبله هم د دین د دې یو د قبله د دې لکه د الله د لکم دین وکم ولې قرآن کریم زائب زائدہ زکر کر دا ګوايو پاین شهېدو فلا تشهد ما هم توازردا ګوای بیا ما کا ومان طبتابن قبلهتهم واما بعضهم او ندی دی بتابین تابیداری كون کې قبله بعض اند قبله د نور یاد د دین د نورزه کې یو به نام مخالف وکنه قالت اليهود ليستن نصرا على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء مخکثیر شو ولا اني تبعته دا بل تاییدون د شیخ او دویم سمبي نبی عليه السلام ته ولا اني تبعته او کتره وکلا او ام د فای شادو د دی من با د ما جاء کمنال علم پس د نه چراغ له تا تا د کامل علم نه کامل دلیل پس حقانیت ت تعین د قبلې باندې نو بشکره په دغه وخت کې شی با د کمی کون کونه د پاره د بیا به خدا د پیغمبر نه محال پیغمبر تعالی مخدو ما انت بتابن قبلتهم تر دې د قبلې او د دین پابیداری کیننو نامحال ما او تا ته ګوره پیغمبر ته دا شو ام نو تام لګزان تا وګرا چې ته غټ مولای او بیا وایي چې حما ته خبره خبر او کړه پتاه غره کړ پیغمبر خلاف د حکم علي سيب نو کډیر غټ مولای نو بيدتي به خبيان کبي دات ټوکلو د دا دیو اجن شاهپور شیخ به ذکر کول ودا ډیر لوی ګمراه انساني اغس اغه عالم چې شاګرد ته خبرو کې هده په خپکیږي ودا ډیر لوی ګمراهي شیخ حق وته خینو ک شاګرد نو حق مننه اللہ زین آتینا اومل کتاب دابل تایی دن دے خپکیگا ما دائی تحویل دا قبلی خپی جنی اسین کار کئی اللہ زین آتینا اومل کتاب آنکہ سانچ کتاب فی جنی یا دا تحویل د قبله یا قران کریم یا دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د توجیهاتی کما یعرفنا لکه څنګه په پیژنه د خپل ځامن و ان فریقا منہم لیکتمون الحقا او بهشکه یو ډلا د دینه تنویل ته ځنده یو لوی ډلا د دینه خامها پټوی حق لرا او هم او هل درجه د خپویږي خپویږي چې حق ته بیایم پټی او د دره د جاہلیت او ظلم او اوسم دغه ظلم حسن دا غزولم دے الحق من ربکا حق ثابت تے دطرفان در عبستانا اللہ اکبر زمنگ استعطیق کرام دیا ہے کہ توجید شعر القرآن رحم اللہ زکر کہی چھو بیداللہ سندی رحم اللہ بدا توجید کولا اغبدا <الحنق> میں <مرحنق> مرحن> الحق <العزاب> و سابتن میر ربی کا عذاب پا دائی باندے واقعی دون کے دے سابت تے دا تنافان درابستانا پس مکی گا تا پا شک بکی گا تا دا شک کون کنا کو پا نزول دا عذاب کی پا باندے عذاب با پیرازی ولی کلیو وجہتون او دا هر یو امتاو ٹھول کی دا پارا وجہتون یو جہتیو قبل دا ہوا مولیہا چه اغا مخ گرزا انکے دے اغیطا فستا, فستا بقل خیراتو مخ کے والیو کئی مندی کئی پتراب دنے کو مخ کے والیو کئی دیو بلنا پتراب دنے کو باندی د وی داتيان مانا بابا فاستا خیرات منډي کې خیراتونه پسه اينه تکونو کم ځای کې چي تاسو یا ته بکم الله را وویل الله تعالی تاسو لرا جمعان ټول پټول یا خدا چې مسله کې واحد باندې و مراجعه کې یعنی اتحاد د قبله یادا چې قیامت کې به مو د حساب د پاره ټول را جمع کې ان الله بهشکه الله تعالی على كل شيء قدير پر یو شی قدرت او هر یو شی قدرت او علده و من د کم ځای اسو خارج تا او د کم ځانې چې وزیتو فاول لی وجهکا پسوالوا مخت خپل شاتر المسجد الحرام په تراب د مسجد الحرام باندې او به شک دا حکم د دو د دوه قبلې خامها حق ده د ترنفه درپستانو نه د الله تعالی به خبر ادا سنا چې تاسو عمل کوئ و من حيث خرجتا او د کوم ځای نه چوزیت پس واळा وا مخده بل فتره د مسجد حرام باندې و حيث ما كنتم او کوم ځای کې چې ائ تاسو فَوَلِّ حُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ګور بیا بیا ذکر کوي فَوْلِ وَجْهَكَ فَوْلِ وَجْهَكَ تقریبا درې پیرې فَوْلِ وَجْهَكَ ذکر کوي فَوْلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یا چې کوم دینو آغه 144 کې ذکر کا نو بیا ذکر کا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فوالے وجهه کا 149 کې نبيي 50 کې ذکر کو فوالے وجهه دا ولی دا تکرار ولی و نو اول دا تکرار اسو شو د الله خواخه بس حقیقت کې ها تاسو کې قران کې نو یار دې کې حکمت دې نو دې حکمت دا چې دا حکم ګرانو ځکه یې ترا ذات متارضین یو طرف نه يهود اعتراض کو بل طرف نه چې کوم دې منافقين اعتراض کو بل طرف نه مکه کو بل طرف نه سهي تر ازات د ټولو په شریکه باندې لگا نن سبا چې ټوله او ځای شي شيغانو برېلیان یو ځای شي او یو لوی عالم حق پرست اګه شيغانو د برېلیانو د دګ باندېانو د لاسه جیل ته لاړ شي او هغه جیل کې وفات شي لکه یو لوی شخصیت یو لوی محدث یو لوی مناظر یو لوی مصنف یو لوی مؤلف یو لوی الله والا زما استاد محترم او شیخ مولانا محمد حسین نیلوی دا شخصیت چې داغه هغه ولایت کې شک نشته یو لوی کامل انسان او هغه شیاغان برعلیان او دا چې کم د ټول یو شیو او داغه د دا غوی د بارلیانو شیګانو د دیک بندیانو د اتحاد دا میشده پلیت یووی دا ټول یووی بیا یو او داغه جنازه د جیلو وتره د دلاسا حکم نو بیا بیا او اطلق شاکلک ش زکه ټول یو شویو دارنګ درې حالت ذکر کړي درې حالت دی داخل المسجد یو داخل یو داخل المسجد یو مطلق داخل بیت الله یو بالکل کعبه کې یاو هر چرتا چهوی دری پیر زکوی فول لی وجهکا فول لی وجهکا یا دا چه دا تفرید علتونو دا پارا لکه دا ای زکر که اول فچوال اسکه و حیث ما کنتم فولو جوکم شطرا ما خواڑا وی فول وجهکا دا ولی تفریقی پی دا مغزکا وانوان لیاعلمون انو الحق دیتا خاپتا دا اسی زدن و عینادن اعتراض که دویمی زکر که دا و حی خاارته پهول ل جوه کا ش اوم د د الحرام په40 کې دالی و نه اول الحکو مړه نو چې حق خبره دا نوما خواړه و ددی پرووا مکه درمی منین حڅ خارته پاس کې چې زیکر کوو دا د دی تفری دپاره ل الله یاکونالینا چې د حالکو اعتراض او بانظر باندې پې نو شي او دا سلورم جواب تفسییم دی او یادا چې تضمین تأمین ته اشاره ده معنا تضمین د احواله ته هر حالت کې کوي نو اړوا تضمین د امکنه او هر مکان کې کوي هر ځای کې چې نو فوال لوجه کشر المسجد الحرام یا تعمیم د زمان ته اشاره ده او دا توجيهات زما شیخ د ویسا هغه درس کې کوي تامیل ول تامیم زمانه تامیم د زمان ته اشاره ده هر زمانه کې کوي هر حال کې کوي هر مکان کې کوي نو مختی قبلت واړوا او قبلت امونس کاوا مکوا د اعتراض یهودو خیال مکوا د اعتراض او دی کې ما او تاسو سبق ته تا. که دېک بندې را پاس اعتراض کوي نو مخ د الله دین تزان اوس پاره ک برې لېرا پاس اعتراض کوي د الله دین تزان اوس پاره ک دا ټول را پاس یهوديان مشرقان او خام خوا د اش جماعت شاد توحید و د سونه وانان ته خو خاص کردده په کاردي ځکه مونږ خو هر چالهه پیړه را خلاصه غیر مونقلت زمونږ خلاص نه دی روشن خیال زمونږ خلاص نهدي برلی زمونږ خلاص نه دی دارنې مودودی زمونږ خلاص دارنگ دیدارې وپس زنو شي زمونږ خلاص نه دی. پس والا زمانگ نا خلاص نا نو پسې جمهوریت وعلى زمنګ نه اخلاص نو دار پسې حکمرانان زمنګ لا اخلاص ندي مونږ خدای هر باطل چې کله راپاسې دله ده, ده. ک هر شکل کې ده مونږه غیله سپېړه اخلاص او الله رب العزت زمنګ لاس مضبوط کې چې خې مضبوطی ولا اخلاص او الله دې مونږ ته استقامت نصیب کې استقامت علا آل دین دا ډېر لو, لو شه ده الله دې مون ټول ته نصیب کې مداله پکار دی که هر څوک یې تراز کوي نو تا ته د تعلیم کې تعلیم دې او د چاې ترازو نه کوي لا الله یکونه به په راتنه نشي د خلق علیکم پتاه سبا دې صحیح ترازو الا الذين ظلموا مگر کان سانچه ظالمان دی د دینه هغه خوبه خامخ با کو اس کوي ظالم زد دی که, <تصفح> دی که عینادی کته ار سورہ چکم نه ځان خکې نو аба در کله کله ملګری یو خیر دې داسه لګه گزاره کویو چې دا خلق دا سه دیر اترازونه نکی زدیو عنادی تا کارزو کنو مسالا کو نتائج اللہ تا پرید دے نخپلی گی چرم نخپلی گی فالا تنخ شاو هم واخ شاو نی میارے گئی ددینہ واخ شاو نی او یارے گئی زمانہ ولی اوتیم مانیمتی او دې د پاره دا حکم دې تاویل د قبله دې د پاره چې پورا کما ځ خپل نعمت علیکم پتاه سمان دې خامہ چې تاسو لار عمومي کما ارسلنا نعمت می در باندې داسی پورا کو لا څنګه چې ملیګلو پتاه سو کې پیغام بار د جن سنستا سنا چې لستلې پتاه سمان دې آیاتونه زمونګه او پاک چې ولې پتاه سمان دې او پاک وی تاسو لرا او تعلیم در کئی تاصل را در قرآن وَالْحِکْمَتَا اَوْ دَسُنَّتُ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ او تعلیم در کئی تاصل را احکام لم تَكُونُ تَعْلَمُونَ چه تاصل نوی چه پویدی پاگی مخ که در تا آغا احکام نو معلوم او پیغمبر راگی تاصل آغا احکام او خودل ده دا احکام د تاو خودل ده دمره نیامتونه می درباندی کلی دی نو چه نیامتونه می درباندی کلی دی نو فزکرونی ازکرکم وشکرولی ولا تکفرون فزکرونی گنه معنی که علماء کرام الله اکبر ابو منصور ماتوریدی رحم الله اغه دېای کی غنیمانی کوي چې اوسوره غثری زره ټولو خلاصه د مفسرینو د معنی وامه فذکرونی یاد کوي مالرا بطا تی ما سره ازکروکم یاد وکم تاسو لرا په مهربانی سره ما تابیداری کوي یاد کوي مالرا په بلن سره دعا سره دعا د الله نغوالي او ډېره ډېره غوښتل وغواړي ځکه موږ ډېر محتاج یو انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد کرو کوم یاد بم تاسو ل را په قتیا فوکورو ف دنیاوکورو کوم ف اخ یاد کومال ل دنیا کې اوو کرو کوم ف اخرا یاد بکمتانسو را اخرت کې دنیا کې د الله خواخواو کا آخررت کې بدلله یاد ک الله دمونږ پهتابدار نصو کې فو کرونی یاد کوی مالاره پهیوا واللی کې عزو کرو کوم یاد بکم تانسو لرا په بیااب کې چې د یاد کلم یواې او په خلوت کې د زما د یاری نه و کې تو شوي نو چې سباله بیابانونو کې یواې روانې ملګری به د ې داه بیایان کې چې د زمانې د جای دیت پهشان به پیریانو ته چغی و او را رس ور فو کرو ف را بله نه یاد کوي ما له په حالت د نرمی کې راحته کې د مسلمان شان دا دی چې سخته کې او نرمای کې د્વાړو کې د الله نې دعاګانې غواړي او دا حالت الله د مشرک او کافر ذکر کړل دی و چې کله ودا تکلیف ورسي او اذا مسه الشر فزو دعاین عریز بیا وګ دیو دي دعاګانې نه حالت دره حته کې خوشالۍ کې ملاته پر یادو کا نو شد حالت نرمای کې الله ته پر یاد کې فضوکورونی فیر راخه یاد کوی مع پرهته کې عذوکورو کوم فیل بالاه په موسیبتتونو کې به موض یاد کمه فضکورونی بل یاد کوی لرا په کوشي سره دپه د توهی دله دلار د توهی او دین دپاره مجاده و کوئ اذکورو کومبل هدایا یاد بګم د تاسو له پهدایت بندې فذوکورونی بسسیید قول اخلاو یاد کوی ما له پهسیت او په اخلا سره اذکرکم کومبل یاد بکم د تاسوه پ خللاسی جاتونونه بدلله دررکه فوکوروبل فنا نفسې کا احل ال... احل و کو کومبل باقا کا یا د لرا په پهنا کولو د خپل ځانبانې ځان پنا کا نوستا ذکر با کې پرم سنت ما یا و یا ذکرهم و اهل البدعاتی یا موتونا و یا موتو ذکرهم و وَيَ... یا دا سی و یا میتو ذکرهم ذکر ختمیگی ملیگی بدتیان ملیگی ذکر لڑشی ملشی او معهدین ملیگی او دا اغای ذکر چکم ده نوابا کی پاتی کی بازی خلقی پدی مسیبت اختشوی یرا مسلا نرم کوما سختا نکوما ذکر بیادا خلق راپسی چکم ده نو با دی را دی وای چې سومره سخته مساله دی وکړه خو سخت دا مطلب نه چې کو مانم مساله صفاء بیان کړه مساله صفاء بیان کړه چې سوره دی صفاء بیان کړه دوربدی الله ذکر باقی پاتی کی او الله بدله عزت در کی عزت او کنین نین ندی کنه الله بدله اخرت کی بدله در کی کنه ابراهيم تا وګوره سومره سخته تاسو مخکې بیان وکړه سومره سخته مساله کړه ده خپل قوم ته خپل پلار ته بادشاه ته او اخره کې وجع لیلسان نسو د قنفل اخرین یا الله کې زما ذکر خیرو ګرځي او دا سه ذکر خیر ګرځي دلو چپه زمانه د جاہلیت کې چې کوم خلک د پیغمبر مخالفت ایم کو د نبی علی السلام طولو بداوی يهودو داوی موږ په دین د ابراهیم یو داوی موږ په دین د ابراهیم یو مشرکین مکه دا ایم موږ په دین د ابراهیم معنی د دین د ابراهیم نه د چاین کارونکو سره د يهودیت نه د السلام مداحو سره د نصراینیت نه د السلام مداحو او مشرکین مکه غو باقاعده دا چې موږ په ملت د ابراهیم باندې یو موږ ذکر خیر پات شو اگر چې دغه په دین باندې بیانو خو ذکر خیر تمه صلا بیان کا یارا عزت میزي کما صلا کوما عزت بالله با در کوي عزت دلال اس کړي تو از زمن تشا وتزل من تشا, تشا. مبتدیین تباب دی باندې شو ذلیل په دی باندې شو چې ځان د عزت د پاره د الله دین پټکو او یاد ساتي مخکتا سو بیانوي کما خلقو چې د الله رب العزت مساله دا اللہ را بول د دې د پاره چې مونته عزت میلاوي او د دې د پاره چې کومه مساله پټکړې چې مونته پیسې میلاوي الله وای زੁਰبَت عَلَیھِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْکَنَةُ تای عزت تلاش کوله په اطمینان کې الله وای زبد الذلیلا کم تای تا تا مالداری تلاش کوله په دې کې چې زبد طادها کما مالدار کما تبه حق پټې الله وای ذلیلا بده کم رثوابه دې کم زੁਰبَت فَذْكُرُونِي بِالْفَنَاءِ بِنَفْسِكَ أَذْكُرُكُمْ بِالْبَقَاءِ بِذِكْرِكَ فَذْكُرُونِي بِالتَّوْحِيدِ أَذْكُرُكُمْ بِالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ زمہ توحید فرما یاد کا نو زبتا یاد کما په مهربانی او بخشش الله دې زمونږه د ده توحید دواجنا طول گناونا ماف کی وشکرو لی شکرو باسی زما ولا تکفرو نا پرمانی مکوی زما زما نا شکری مکوی زما زکر ما یاد کئی زما نا شکری درس لگو انتاکی اوگت شو تا دواجنا چی شورو شوی لگ لیتو و آخر داوانا عن الحمدللہ عرب العالمین سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللَّهِ الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصابر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولا كل تشعرون دغه می رسالت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم په اس بادت کی شروه او اې کوم اعتراضات واردې د دل داغه د فقیا او جوابات الله رب العزت ورکول اترې اعتراض ذکر شو اتم اعتراض په تحویل قبله باندې چونګ اعتراضات زیات او غنو نو رب کائنات نووي عليه الصلاۃ والسلام تا تلقین د صبر کئی چه گورا او مشکلات سمر چ راضی پائے کہ مومنان تو آیا او مومنان تو خطاب دادہ چے گئی د صبر او کی رگدا اللہ امداد او نصرت آد صبر کا ان کو سرا دے بیا بیان د صبر اعلی او داد نہ بو کی صبر اعلی دادہ کستا سر قط جدا کېږي او توا جل کېږي دا الله لاره کې نو پدې بام صبر کې او صبر ادنا دا چې د دنیا څخه خوف لوګا او دارنګي مالونه کمې دل دارنګي نفسونو کې کمیراتل دا و راځي فالله وې پدې ټولو باندې وس صبر کې او زبد الا بخل دنیاوی او اخروی نعمتونه در کوم که صبر د وکا بیا نن هم اعتراض وصفاو مروابه باندې داوی تذکرہ او اخیرا کې بیا زجر بالکتمان او مسالہ توحید او رد د شرک دا وکی اراض د شرک او مسالہ توحید د پاراز کرکې تا ته دا خای چې اعتراض په نبی علی صلوات و سلام صرف د دیواج نه کېده چې نبی علی سلام رد د شرک او مسالہ توحید بیانولہ او بیا زاجره چې دا دوا مسلې مدلل شوی مبرهنه بل براہین شوی نبياده پټول دا لوی ظلم نه او ددن لوی ظالم نشته چې دا مسائل پټ کړو مسله توحید او د سنت اوس نبی علی صلوات و سلام مؤمنانو طول تعالی خطاب کئ چې تاسو صبر کوي اعتراضات ته خیر درغذی یا ای او الی الذین آمنو اودی مان خوندانو استاینو بیسوابری امداد حاصل کای امداد اوغړای بیسوابری واسواله په کولو د صبر او کولو د منزو ان الله ما سوابرین بشک الله تعالی د صبر کونکو سره دی په اعتبار د او نو امداد هغه صبرینو الله اکبر او نبی علیہ الصلات والسلام حدیث کې راځي کړه چې نبی علیہ الصلات والسلام باندې بس اختر الا بدر الى الصلاه ما مخویل او زای پزای قران کریم کې رب کائنات زای پزای باندې حکم کوي پس صبر با پس صلات نبی علیہ الصلات والسلام نور انبي او تم زای پزای باندې الله رب العزت وای صبر کوي صبر او, کئی او منزو کئی منز کوي منز الله اکبر نو صابر دو هغه سمصابر اعلی چخ فل زانم کستا سره جدا کیږي اب عمد الله لاره کې اغه تا غڑک دے اوزان ریزه زکا خدا الله دین اغه پرېږنه دے والا تقولو بیان د صبر اعلی وانا تقولو لمن يقتلوا موای تاسو اغه چاته يقتلوا في سبيل الله اموات چمړش او وجل شو ا اي موای تاسو اغه چاته شو وجل شو غي د الله تعالی کہ امواتن بسملا ملو په شاند نور ملو بل احیاون بلکه ایجوند دي دي والا کی لا تشعرون لیکن تاسو نه پويږي په ژوند دوي انکم بيان صبر ادنا سبر ادنا دا و لا نبلو و نکوم او خام خازمائه و کم منگا پا تاسوبانده پس شیسرا من الخوف دیارنا والجوغی او دلوگینا و نقصیم من الاموال والانفس او پا کمولو دمالو نو دنفسونو سرا و سامرات یو دمیو سرا امتیانات برازی خوف برازی دشمن با دمکیانی ورکی کے با یر رازی دارنگی لوگا برازی کلا با خوف و میو دی طرف تا باللہ با ارا لو ګمرا ولی د پاره د دا امتحان دارنګ بل طرف ته امتحان به پدې راشي چې مالونه به مال به دیم نکاله کله به زلکه خوف و مي خطر و اکبر او ده فا معلوم ني سالو يا الله سره چالو کما خو الله رب العزت وای صبر بکې داننګ نف ستا بچي با ملګری دارنګ استاخ پلخ پلوان دارنګ استار اشتداران او ملګری اګی الله وجبتنا اخلم اګی سر بدل بند امتحان کوم والسمرات او میوی یا سمارات نہ مراد عام میوی دي میوی او داد دنیا دا لذتنه دا بام نی او دې باندې باندې تهن کوم کله کله ما یا بازي مفسرین معنا گئچ اولاد دې مراد دی و بیرین زیره ور کوي صبر نه کوتا صبر نه کوتا زیره ور کوي خو صبر نه کم خلقتی الزینا اذا اصابتهم مصیبا هر کلا چورسی گی دیتہ سکس متکلیف زکه علماء کرام وی کم شه چې هغه تا خفاکوینه د مصیبت ته قالو ندی یقی بلری ان للہ چې بشکم گا دالای او ان او بشکم گا الیه دی الله تعالی او واپس کی دن کیو چې دا یا تی د لک جمل منکه شیخ دوی صاحب ذکر کول اغه هم ذکر کوي قالو بل لسانه والقلب لا بل لسانه فقطو چې په او په فل دواله باندې دا وایي چې ان للہ صرف دا نه ان للہ بس په او نور فلسله کې عقیده نه بس داد ایمان شه د اللهن رضا به القضا یا الله تاره اوستل بس تاسو طرف دې سپرازیمه الله اکبر اولائک نو دا بزرگان علیہم صلوات من ربم فدای باندې شابه سه دې طرف دربدینا او رحمتن او جنت ته په اخرت کې رحمتن جنت علماء کرام دې دای کې صلواتن دول مفسرینو اکثر مفسرین دې ځای کې د صلواتون غنې معنی کوي خو یاو معنی صلواتون کې دا کوي چې مراد یې نه اصنال حسن خيستا او استayena او خيستا او استayena هغه څه شه دې نو هغه شابه څه دې وځنا شیخ د وساباموي او شیخ د پنځفیر اغیون درس کې ذکر کوي چشیع القرآن رحمه اللہ رحمتاً واسعاتاً اغیب مانا کولا سوالواتن شابا شیده شابا سیده پا دبانده او دو مانا دا امام قرطبیم کڑی دا او دو معنا ابو منصور ما توری دی رحمه اللہ رحمتاً واسعاتاً آم ذکر کئی ویون قول پا کداد وقیلا اصولات منہ السناء علیہم او بیا وی و ایو کرامتن تبلو کراماتا سنا الله عليهم د دین او بل افصلوی کرامت وی عزت وی چې الله پله پدې شابه سیرالې عزت د الله و اولایک او دا بزرگان هم المهددون د دې لار مندن کی مهتدون لار مندن کی د دې الله اکبر ولا تقول لمن يقتل الله اکبر یرا لګوندکه مختصر ده زای حلقو چوالات پولو لمن يقتل في سبيل الله اموات آیات کریمه کې یو څو خبرې دي او په دې باندې ایمان راوړل لازم دي دا الله اکبر چې شهدا مقتول دي شیخ د شافور رحم الله اعزکر کول به درس کې دویم دا چه اموات ندی بس اجمالی اجمالی ذکر کهو تفصیل بیا کهو بل دا احیا دی سالورم دا خو خیات بل شانت دے آزمون دا شعورنا بالا تر دے او آل عمران کې دی چې حیات څنګه ده نو پنځمه خبره ده آئند رب به هم ا د رب څخه ده چې څنګه ده درب دربار څخه ده دا پنځه خبره شهدا مقتول دي لمی یوقتل امواتن ملن دي دا وته نوای احیا دي ولک الا تشعرون حضور زمان دا نہ نہ دا حیات زمون د شعور نه بالا تر ده او بل دا شاین در ربہم دی اوس دا چ دیوه خبره حل دا او اهل زغ چې کم نن سوا یو مصیبت جوړ کړي ده دغه د پارا پکې اس لارم نشته ده اجمالی طریقې سره زدا زای حل کوما کم حیات یو سو خبر کوم بے ځای کریم سوي احاديث د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم سوي بل دایچ اجماع امت سوي اجماع امت سوي دا خبره دې ځای کې څه نو قرانم دا وایي چې ظاهر کې د دانې حیات نشته لکه څنګه چې حیات د دنیاو او چې هغه سره د قدرت او می سمادې او می بسورې او می ارادې او می ناسټه پاسته ولاراده افعال اختیاریا د دی وی د حیات دا د نشټه دې ا حدیث مبارکات جناب محمد رسول الله چې کوم صحیح احاديث دی په دې باب کې چې حد تواتر تر رسیدلې دي اغه هم دا وایي چې دا حیات نشټه دې دارنګې بل چې اجماع سواینو اجماع د غوای چې دا, دا حياته نشته دی صحابه او اجماع او د علماء او امت اجماع په طریقه سره به ان شاء الله د انداز کې لګو خدا څخه یو دا ذکر کوو یو اندازو او اغا بتاسو دا کوئینا یو سو عنوانات گدمه اول عنوان دا قده بتاسو لگ جلی که او یادون او ما سراده یو عنوان دا چه همیشا همیشا جوندیک دل پاتې کې دل دا صفتې خاص صد باری کالا دی مخلوق کولی دی ک نبي دی ک پیر پقیر پرششته هرر س چې دی اوغا په دی صفت کے الله سره شیک نهدي او چېڅوک دا دی مخلوک د پاه سابت ئ چې پغبان د مرگ نه ندام نو یقنی د قآ او د سنت په استاصلا قطعی قد پیمو شیک دی او د شې شاک نیشته د لکه بازه خلق غلو ته انتیا تر رسیدلی دی او هغه وی اولیاء الله لا يموتون بل ينتقلون من دار الفناء الى دار البقاء اخلاص رحم سبل شان دی دا سوی زی کرام دا صفات مختص ده باری تعالی ده تاسو وګورئ ایتل کرسی 255 سو سوره بقرهอัล타 الله ذکر کئ اللہ لا الہ اللہ ہوا الحی القیوم اللہ چھ دے نشت حاجت روامہ سوار دے اللہ نبل سوک الحیو دا سے جون دے چمرک پی نرازی القیوم او اغا نظام کائنات تدبیر کونکے کا صرف اللہ دے الحی کامل جون دے چمرک پی نرازی داد اللہ صفت دے د دین واځه الفاظو کې چې مرګ فنارازي سورې فرقان آيات نمبر 58 تاسو وګورئ سورې فرقان آيات نمبر 58 الله تعالی ذکر کوي سورې فرقان نو لسم او آيات نمبر 58 الله تعالی عنوان دا چې الله رب العزت باندې مرګ نارازي د صفته مختصده باري تعالی ده وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ بارو څوک په هغه ذات باندې هغه ذات ژوندۍ باندې لا يموت چې هغه باندې اکبر دارنګې سورہ مومن آیات نمبر 65 کې دارنګې سورہ آل عمران آیات نمبر 1 2 التقيم الف لام م الله لا اله هو الحي القيوم نو دا صفات دارنګ نور زاینو کې دا صفات راضی دا صفات مختص ده باري تعالی ده په چې مرغ په الله ناراضي نو کوم یو انسان دا وای چې پلان کې نبی یا ولي پیغام دې مرغ ناراضي یا دا اولیاء الله اله لا يموتون لګانن سبب از خلق تا دا الارجی لگے د لیدا هغه وای نه نه په نبی علی سلام و چې کم دنو پرد پوښیو کړه دا وکړه دا ناراضی دا, دا په خلیچ وفات شو دویم عنوان دا کې دی مختصره وامه چې د هاریاو د هاریاو مخلوق د پارا ولیوی ک نبی وی او کا پرشتوی او کجنوی دا دای دا پارا مرگ اٹھال قانون او اٹھال پیسال دا او حس یو چه کم دے یو حسد دینا مستثنا نشت دے او چه سوک وائی سوک مستثنا دی یارا پلان که باتی مستثنا شی پلان که باتی مستثنا شی دا دا قرآن کریم منکر دے او دا قرآن کریم انکار کئی لگا دی دا پارا دایو آیات اگو رئی سور قصص آیات لمبر اٹھسی سور قصص آیات لمبر اٹھسی اللہ اکبر علت اللہ ذکر کئی لا تدعو ما اللہ ایلہا آخر لا تدوما الله اله ان اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه اهرهو شه دامل دن کې ده ختمې دن کې ده مگر ذات الله ذات بل سو کا داسنشته چا غوند به مرګ ناراضي دارانګه سوره عمران سفارت پچستی علت اللہ ذکر کہی ایک سو پچستی لمبر آیات دا آل عمرانو کلو نفس زائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کلو نفس زائقت الموت ہریو نفس دا سکون کے دا مرگ دے سکون کے دا مرگ دے مرگ با پیرازی دانا ګوره ده پورته او د اردو او د دغه ځای په کې فرق ته خدای عربی اساس نه چې وای دیکن الله نه تو فرمایا ہے کې چکنا ہے چکنا چکنا نو چای څنګه لوم سکیدا سره کوون دا ګړتیو کې وای چکنا ها وا زو کو ان کان تل عزیز الکریم و سمانا کې الدايا دای او بجاله د نور برای شي انکم لذایق العذاب الالیم دای برای او دا بس جهنم ځای ځای او بس وبسه کیو زیبا بس لکه چکناي تحریفون تناسایوا دا تحریف کوې دغه موشه ودا دا رنګې دا سه آیات سوره انبیاء آیات نمبر 35 کیمرازی کلو نفس ذائقه الموت التامدا رازیز او فاگر ذایبنده د امام ابن کثیر رحم الله بهترین کلام کړل دی <دے> کلو نفس ذائقه الموت د سوره انبیاء هر <حار> انسان هغه وېدا به مړیږي او باقاعده بیا واما <ادعب ملیگی> <بیا> جان لالبشر من قبل کلقلب قل آیات نمبر 34 د سوره انبیاء فاگر <با باندې بیا بهترین باس کړل دی <دے> شیاغا وای هزر جوان دې نه دې سرا دې نه هزر پیغام ور دا وای هزر اوس جوان دې نه دې ادا صاحبان دې سے کر بیا دارنګ کل ونفس ذائقت الموت آیات سوره عنکبوت 58 کې مرازی 57 کې الله دارنګ غنو مقامات کې نور دا ذکر کای چې د مرگ په سالا د تمام مخلوقات لپاره اٹل دا ذکر کای او دا وای غریبانو وای موږ مرخومانونو د مرګ نه چاین کار کړل نو دا چې مرګ مڼي نو, نو باس بیا خبره ده انسان کلا ګرځ باز غالیان خودرکيدي چې هغه مرګ نه مڼي خو چې ته مرګ نو بیا ده خبره آسانه کلا زکه چې بیا د مرګ اجمای तारीफ چو علماء کرام کئی نو آغای وائی لکا اللیلتو الاولان دا محمد دا علامہ محمد ابراہیم سلیم کتاب دے اللیلتو الاولان من لیال القبر آغا وائی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 لیکن وای فدیق خبره کې د ઇચ્છاده لپاره سهيله نشته د ઇચ્છاده لپاره قوت وسيله ایس قسمه دفع نشته ده چا روي مرګ برازي او د فدی باندې متفق دی طوله چې د مرگ حقیقت سدین وای الموت نهايهن له حياتن دنیا لا يمكن ايستعيد هل انسانو كما كانت او شبيههم بما كانت وای مرګ د حياتي دنیاوي انتها ده ممکن نه د دې د نه پس انسان ته هغه څه حیات دنیاوی حاصل شي یا د حیات دنیاوی مثل حاصل شي دا ممکن نه موئ نه نوबास چې مرک د اومنو نو آفا بیا د اهل سنت والجماعت دا اتفاقی مسلک ده چې بیا په دې کې د ائچا اختلاف نشته دې چې اختلاف پکې نشته دې نو هغه وای چې بس بای بیا حیات دنیاوی نن ته بیا وای دا زپد دی اعتبار دنیاوی وام یا از هغه تبسیلات او کسنم چې یادت حياتی دنیاوی برزهی حسی او دارنګ دیکھو ایس فرق نشته د روهانی وای دا یو شید نو دا دا ساده چې یو سالې دا وی چه او چې په کې او رز کې او په آسمان او په زمکه کې پدې کې ایس فرق نشته دا نو چې ایس فرق راځې لیوانه دي نو دې بیا د لیوانو او اسپیټال ته بوتلل غواړي اول ته دا دا داخلو غواړي الله اکبر دا ایجوای ما په دې کې د هیڅ جام اختلاف نه الله اکبر بل عنوان دا دریمم چې انبیای کرامو ته دا خبره مزه کوي په غوی باندې د مارګ اطلاع کول چې انبیا علیه وسلم تدعوی چې غیب مړ شو یا مړ دی دا د بی‌ادبی نه دا بے عدبی ندا او دغه کیسه غستاخي نشته ده دغه بے ادبۍ ناراضي او چې څوک دیتا بے ادبۍ او غستاخي وای دا سړی د قران نه جاهل ده اجحل ده د قران نه خبر نه ده او قران کریم نه غافل ده لکه تاسو ویلي د سوره بقره آیات نمبر 133 کې چې په یعقوب علیه السلام باندې الله اټلاق دمر کړل ده ام کنتم شهداء اذ حضر یاقوب الموت ایک سو تینتیس کتاسو مختی ہوئے کل چرا اے از باب دمرگ یاقوب تا ناو بانده دمرگ اطلاق کڑه دی دارنگی فسلیمان علیہ السلاة و سلام دمرگ اطلاق شوه دی لکس سور سوا آیات لمبر سوار لسم کے فَلَمَّا قَضَيْنَا دَوَيْشْتَمَ دو سِپارَا سُوْرَةِ سَبَا آيات نمبر 14 فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتُ مَا دَلَّهُمْ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتَا او التک تمام مفسرین لکلی دی چې سليمان عليه السلام پاک فلا بنگلادش شیشو محل کې تر یو کال پوری مړ پروت وو او بیا چې کلاکار پوره شون بیا ورځه اللہ اکبر نو دو مرگ تول مپسرین لکلی دی یا را مرگ گستاخیدہ گستاخیدہ چواتوائی اللہ اکبر دارنگی دا حضرت عزیر علیہ السلام بارکی عرام بشی لبز دو مرگ آچ کم دے مستامل شویدے سور بقرہ آیات لمبر دو سو ان ساٹھ کے. 259 سو سورہ بقرہ دریمه سی پارے دیمه ماخ اول ذکر کئ فاما تاہ اللہ او کل لازمرا علی قراتین ایوان شباس کین او خیر کئ فاما تاہ اللہ می اتامین ثم باث فسو اسا تا اللہ د لرا سلکالا مل د شیح الحند رحم اللہ مانا کئی وی پھر مردہ رکھا اس شخص کو اللہ نے سو برس سو برس دا دغہ مانا تانویر رحم اللہ مکڑ بیا سل کال دغہ سے مڑ اوسا تو سے اوسا تو دا دے حضرت عزیر علیہ السلام جمہورو مسلکم دغہ دے چھ دا عزیر علیہ السلام پیغمبرو نو آگا تے مڑ سل کال موی دغہ سے مڑ اوسا نو دے اس گستا کی دشتہ رابشی سورہ مومن آیات لمبر چونتیس کے دہ حضرت یوسف علیہ السلام دمرک تذکرہ و اطلاق باغباندی دارنگے بیا براشی دیسال السلام بارکے سورہ مریم تین تیسو اکبر سورہ مریم آیات لمبر تین Wassalamu a laiya yau ma uleto wayau ma amamutu para sama zi para suuremayaam at nabarnti sa Was salaamu a laiya yau ma lettu wayu maamutu wayau ma u baasu xaya Pama bande de salaami Allu akbar pagara zo ci kala zo ze sam A pagararaz bande ci kalabam legam a pagararaz bande ci kalaba biyadu bacha ځوان دې کولای بشمن هه اوس کې امام قرطبي له غوږ را چې امام قرطبي سوای د سلوره مې صدې و هغه وې ويات ساتي فيانه فل اخره اوه سونه سمره د اخرته وَيَوْمَ أُبَاسُ حَيَّا لِأَنَّ لَهُ أَحْوَالًا سَلَاسًا فِي الدُّنِيَا حَيَّا وَفِي الْقَبْرِ مَيِّتًا وَفِي الْآخِرَةِ مَبْعُوصًا زکر دری حالات تی وَيَرَا اَنْبِيَاو نوایا ته خبر نه کنا سړیان وای تا قران نه دی ویله قران و تا او تسری کړه دا وی فی دنیا حیا و فی القبر میتا و فی الاخرته مبعوسه دنیا کې بجوان دی نو چې کاله دنیا کې جوان نه او قبر بیا راشی او وصات شي نو قبر کې بمړوی او اخرت کې بیا جوان دی کول شي او دا اتفاقی مسلک د اهله سنت والجماعتوم د ګره ښه ان کو مروسته دارنگی تا حضرت یحیاء علیہ السلام دا فارا لبس دا مرگ قرآن کے استعمال شوئے دے دا غز سورہ مریم آیات لمبر پنزل لسم کے سورہ مریم آیات لمبر پنزل لسم لگونا کے روز تور پسیر آشائی و السلام علی یوم ولید و یوم يموت و یوم یبعث حیا سلام دی په دا باندې پا غرس چوزي غولې شو او پا راس کله وفات وفات او پا غرس کله بیا دوباره ژوندې پورته کړئ اوس ګوراں دوباره به ژوندې کړئ شو پورته بشي نو د عیسی علی السلام د پاره احوال شو او دا دی ځای باندې چې بیا تَویلَتِ آلِ سُنَّة نو هغه ټول تفسیر چه د موتازیلا او عقیده زائ په زائبه زائب اندره نقل کوي زديای خیمه کول و مولا ته کولو باندې تقولو بند انشاءالله امام ابو منصور باثوریدی کدا د موتازیلا او مسلک ولا کس څنګه نن سبا خلق او زوام چې کم خلق دا وای چې مړی دغه سه ژوند دي لکه څنګه چې د حضرات دا موتازیلا دي د خلاف د اجماع خلاف او دا موتازیلا دي ان شاء ذکر کوم خدای الټرا پاسه د لاکورته غل اړیدلونه کور دا غل اړېدلوم نو دو کور مالک پیرایوخ شو نو دو کور مالک چې پیرایوخ شو نو هغه چې جوړ کړې چې خلکو له غل غل نه غلم په مینس کې شپوت یاره وغام پکې بریدو ویاله یلې غل غل غل غل د هغه چل کې دا اغل را غلې دی معتزله یاره شهادت ولا معتزله دی دې ځاین باندې وګورا ابو منصور ماتوریدی تاویلات اهله سنت کې ذکر کړي هغه واید منغا چې منشوی ولہ تقولو لمن یقتل فی سبيل الله یموا شهدا او تبه مړی نه وای واید اسداننه چې په دغه کې بس چدی تباډمړی وای نه مطلق مندا نه نه واید دین او ګور وای صحیح خبره ثابت ده چې حضرت یحیی علیه السلام هم شهید شوه دی او جل دی او الله وت په خپل الله وت په خپل مل ویلی دی تعبیرات اهل سنت باندې پدی آیات باندې ذکر کوي نو نه نه چبس تا ورو مړ تا یحیال وي يا سلام تخفل الله مړ که دا د معتزله او مسلکونو چې رو چا مقابله د معتزله او چې چا کولی اغه امام ابو منصور ماتوریدی نو اغه ته خبر نشو او دروغ اچ کم نه بلکې د اهل سنت والجما داسلک شچاغه وي مړ وته ویلشم بیا او زبا ان الله دا خبره مفتی کی فایت الله رحم الله حفاظت المفتقن ذکر کړل دا چې نبی علیہ السلام حیات د دې چا غی سردموت اطلاع کوم کوله شی مړ وته ویل شي دا رنګ دغه خبره دا, دا, دا, دا پ ابن عبدالحادی رحم الله ذکر کړل دا هغه وای دا حیات دا ده لا تزيلو عن المیت اسم الموت شداد مړینا دم هغه د نوم دمړي چې کم دن دانه دا کوي دا حیات مو د وای نه ده هغه نه زایل کوي مړ شي اومل دیا حیات زان لبلشن حیات تے اللہ اکبر دارنگی عبرائیم علیہ السلام باندے دمرگ اطلاق شویدے سورہ شعرہ اکسی کی براشی دارنگی نبی علیہ السلام آتم دمرگ اطلاق کو چھتو ملی گی ملی گی بتا باندے ممرگ رازی سورہ حجر آیات دو سورہ حجر داوان ننانوے لمبار آیات وابود ربک حتی آیات یکل یقین تاو عبادت کوا ترجید درده چتا تمرگ راشین دارنگی سور زمور آیات لمبر تین کے انکا و انہم میتون پیام تمامی ورز وفات کی گئی او دا خلق چدا کم خوشحالی گستا پمرگ دیبامی ورز وفات کی گئی ملی گی با فہ ہا سم عینکم یوم القیامت عند ربکم تخشون د قیامت پرځو بیا تاسو باز مباحثه رب څخه او ای صاحب کتاب پالتبیا کیږي دا رنگه سورہ ال عمران 144 کې براشی دا رنگه بل عنوان کیدا چې مرشد انبیاء او د پاره د زی روح زیروح د پاره چې کلمر راشي د هر زیروح د پاره نو دا هده بدن عنصوری نا اغا مکمل طور سرا اغا روح او یستیشی او آب بدن عنصوری دا زمانگا استاس دا بدن دا بیا بالکل بغا سے بی جان پاتی کی گی بی او با کل چی روح واخلی نو دا غیب دا شان مناسب اغا پخپل مناسب مناسب مقاماتو کې تر قیامت پورې ال تکي خدای شي او بدنې عنصرې هغه وفاتوي الله بل دا چې د مرگ پس ټکانه د روح وجوده جدا ده لکهن کیفیت د مرگ خروج روح ده دا هرجا ده پارا بالکل یو شانت ده د اس فرق نشته ده او دا خبره سورې زمر آیات نمبر 42 سو سلی رښتما سپاراس سورې زمر آیات نمبر 42 سو ال تا ذکر کوي الله يتوفل انفسا حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضا عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى الله یو تاوفل انفسه الا اهل روح لنرا وقدمه در دي او اهلا چي نويم لشي په خپل کې نو يثاروي اغل را چي پيصالې کړي په غي باندې د مرگ او را ليګه اغنور يعني چي کم خوف کې اغستې ده نه ټي مقرر پوري نو ګور خوف کې اغستې شيخو من كل الوجو نا او ارم بیا به تشريك کړي ده دا کا بيانن قران تفسيري ماجيدي و غيره تفسیر ماجيدي وای چکم واخلی پہالت دو مرکے یہ سلب روح من کل الحجو ہوتا ہے جس کے بعد نہ حیات جسمانی باقی رہ جاتی ہے نہ شعور نہ ادراکو اس بیا باقی نفاتی کی گئی نو دا اخلی او چکل واخلی پہالت دو مرکے نو بس بیا فیمسکو اللہ تی قضا علیہ الموت بیا دے بدن تتر قیامت پورے اغا نرازی عادتا اس گورا دا سور سم مضمون بیا سوره واقعا آیات نمبر 83 نترچرانې پورې اگې کوام راشي دا رنګې دا بیا سوره فجر کې آیات نمبر 27 نترتیسا پوریا آیۃ النفس المطمئنہ آی کوام راشي نو دا अवस्थه شو الله يتوفى الانفس حين موتھا پدې کې د اولما اتفاق ته اتفاق چې دنیا ته او تصرف دغه تا تصرف د بدن تا عادتن بالکل جکندر نشیرات نه پدری د علماء او اتفاق ده عادتن کم ده دا قانون د الله دې اچا بدن ت بیا روح ناراضي نوار پرسه اسلګون تا کې یو خبره ذکر کړه چې کلا بدن ته روح ناراض یو ټول مفسرین ذکر کړي دا نه چې وير تصرف بل بدن ته ناراضي او تصرف بل بدن لکه صاحب تسکین جوې دا تحریف ده چه اره تصرف فیل بدن تا نرازی، دا دیو دامت لب ده، چې داغنو کونی نلوی گی، ویختی نلوی گی، و دانکی گی، و دا گی، دا خالیس داد ایچ چام تصریف مفسرینو که ندا کده، ندا ویلی بلکې دا د مفسرینو خلاف لکه سنگ چه اغپا کئی پا تک کرونا بی اللہ که کده چه دام خلکو ویلی شدلتا لکه ابن کسیره، چ حيات بالقبر دامنو ابن کثیر خو بیا د جماعت د صحابه اوله ترجیح ور کړی دا او تالع بیا چې کمننو خذب کو او د شیا کول راخلیدو صددی داار کیف دا از یو خبره ده د اهله سنت والجماعت په دې خبره باندې اتفاق دی لکه لیلۃ الاول